mo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 يا أيه الذيينَ آمَنُ التَّقُ اللهه حَقَّتُ قاتِه وَلَا تمتَُّ إِللاا وَأَنتُم مُسلِْمونون ياأَيّهَ النَّاسُتَّقُ رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم مِ نَفسم واحدَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجهَا وَبَََّ مِنْهُمَا رِرجَالًا كث وَنِساء وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسأَلونَ بهِهِ وَالْأَرْرحام.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 Wa ahsana al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Zahwala pripada Allahu nego veličamo slavimo i od njega pomoć i utočište molimo utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naše duša i naši loši djela Jer koga Allah u puti na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga na stramputici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedoči im, da nema drugog bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Kaže, stvorite svjetova u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Uvažena i poštovana braćo, na Dunjaluku se dešavaju promjene koje su poticaj čovjeku da razmišlja kako i na koji način da se organizujemo jer smo na Dunjaluku svi kao putnici na jednoj lađi, kako se spominje u hadisu poslanika, salallahu alaihi ve sellem. Dobro je u čovjeku, ali isto tako i osjećaj ka zlu je u čovjeku i ovisi o odgoju šta će u njemu preovladati, Neko se pita kako je moguće da na dunjaluku razumijemo kada se zlo i dobro međusobno sukobe, ali kako je moguće da musliman napadne drugog muslimana, da musliman čini zločin drugome muslimanu. I onda naravno, tragamo za za odgovorima za onim što će koliko toliko umiriti našu savjest jer mi smo generacija koja puno toga pamti kroz ovih nekoliko onaj živi 40, 50 ili 60 godina velike turbulencije na svjetskom nivou i današnja hutva će inšallahu ta'ala biti tematski vezana za Siriju i događanja u Siriji da bismo približili makar malo stanje muslimana Sirije i onoga što se dešava u ovoj protekloj godini i naravno kroz historijski presjek šta je to što se dešava posljednjih 50-ak godina. Učer se navršila godina od početka revolucije sirijskog naroda koja je prošle godine započela u gradu Dr'a nakon hapšenja i isljeđivanja petnaestoro maloljetne djece. Otud je započeo gnjev sirijskog naroda protiv vlasti koja ih torturiše punih 49 godina. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj sjednici održano je 16. februara 2012. godine razmatrajući prijedlog udruženja Društveni kongres sirijaca za pomoć sirijskom narodu, donio je zaključak da se danas, inša Allahu ta'ala, u svim džamijama u Bosni i Hercegovini i Bošnječkoj dijaspori, održi tematska hutba o Siriji, te da se nakon džume namaza organizuje Sergija za pomoć i podršku sirijskom narodu. Draga braćo, veliki su zločini nad muslimanima Sirije, od strane režima koji svim sredstvima uništava sve ono što je plod duge i bogate historije Šama, od strane režima koji ubija nevine civile, muškarce, žene i djecu, koja, koji na najsvirepiji način ubija cijele porodice koji na oči roditelja siluje kćeri, unuke i supruge, a nakon toga ih kolje koji uništava njihove kuće i manje i to bez imalo griže savesti i milosti i bez bojazni da će na Dunjaluku odgovarati pred nekim relevantnim sudom. Oni će, inša Allahu Teala, još na Dunjaluku okusiti gorčinu svog nasilja, posebno kada dođe vrijeme za to na sudnjem danu, kao što kaže uzvišeni Allah, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اتي نيكا اكو نميسلي دا الله نمتري نا ono što rade nevjernici on im samo pušta do dana kada će im oči kada će žureći uzdignutih glava ne netremice gledati a srca će im prazna biti Allah uzvišeni motri nasilnike i ostavlja ih do određenog roka a na sudnjem danu će biti za, dobiti zasluženu kaznu kao što stoji u hadisu koji bilježi Imam Buhari inna Allah la yumli liz zalimi hatta idha akhadahu lam yuflituh Ebu Musa el-Esh'ari radiyallahu anhu prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allah uistinu pušta na asilnika ali kada ga zgrabi ne ostavljaga Pa je proučio Wa ke thalike aqdu idha aqadha el-Qura wa hiya zalimetun inna aqdahu alimun shedid Eto Tako gospodar tvoj kažnjava, kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili kažnjavanje, njegovo je zaista bolno i strašno. Sirija je muslimanska država na jugozapadu Azije. Na zapadu graniči sa Libanom i sredozemnim morem, na sjeveru sa Turskom, na istoku sa Iranom, na jugu sa Jordanom i na jugozapadu sa okupiranom Palestinom. Upuka, ukupan broj stanovnika Sirije je oko 22,5 miliona, a njihovu većinu čine sunnije oko 75%, dok ostatak čine šije 12%, kršćani 10% i druzi 3%. Islam je došao u Šam, a to je Današnja Sirija, Palestina, Jordan i Liban u vrijeme Ebu Bekra es Siddika radijallahu anhu i Omera ibnul Khattaba radijallahu anhu prve dvojice khalifa od Hulefa i Rašidina i nakon toga je imao važno mjesto u dugoj islamskoj historiji Sirija je bila prijestovnica Emevijske dinastije sa centrom u Damasku Damaskus ili Dinišk Šam je dao veliki broj učenjaka, vojskovođa i dajja i zasluge za islam, njegovih stanovnika su velike. Više ajeta i hadisa ukazuje na vrijednost Šama. Historija Sirije je duga i burna, a u posljednjih 90 godina je obilježavaju prvo francuska okupacija 1920. godine, nezavisnost 1946. godine, a 1963. godine vlast u Siriji preuzima partija BAS to jest partija, partija arapskih socijalista koja svoju filozofiju gradi na arapskom nacionalizmu u kojem nema mjesta za vjeru a naročito za islam također su naginjali ljevičarskom komunizmu koji je zagovarao javno propagiranje ateizma i vrijeđanje islama 1970. godine dolazi do vojnog puča u kojem na vlast dolazi Musairija Hafiz el Esed i ostaje na njoj sve do smrti 2000. godine, a nasljeđuje ga njegov sin Bešar el Esed koji je i danas na vlasti. Ali on, e, Hafiz el Esed je pripremao svog sina Basila, oni koji bolje poznaju situaciju sjećaju se toga, ali on poginu u nesreći i onda je na vlast došao njegov drugi sin Bešar, koji je oženjen Britankom sirijskog porijekla. On je došao na vlast sa 34 godine starosti, nakon što je promijenjena ustavna odredba i starostna do predsjednika države snižena sa 40 na 34 godine. U početku svoje vlasti On je pokušao da sprovede reforme koje nisu uspjele, tako da se vratio politici svoga oca koju je karakterisala apsolutna vojno-policijska vladavina. Vlast u Siriji drže Nuseirije i sve važnije institucije u državi su pod njihovom kontrolom kao što su policija, vojska, obrazovanje i ekonomija. U održavanju takvog stanja pomažu pripadnici Nusairijske sekte i poslušnici iz druge grupacije među kojima su i pojedine sumnije. Tako je predsjednik države Nusairija Bešar el Esed na čelu vojske je njegov brat Mahir el Esed, na čelu unutrašnje bezbijednosti je njihov Z sestrin suprug Esif Ševked, a ekonomiju kontrolira Dajidžić Bešar Rami Mahluf. Inače, vlast u Siriji može se definirati kao surova diktatura sa izraženim prisustom policije, vojske i obaveštajaca. Još od 1970. godine nasnazi je vanredno stanje koje prate tortura, nepravda, nasilje, privođenja, zatvaranja, mučenja i ubistva. Ekonomska situacija je vrlo teška, tako da se u svijetu nalazi veliki broj sirijskih muhađira, od kojih je najviše sumnija. Hafiz Elesed, otac sadašnjeg predsjednika Sirije, izvršio je masakr u centru Hame u periodu od 2. do 28. februara 1982. godine kada je sirijska vojska ubila blizu 40.000 ljudi. U periodu boravka na studiju u Varek Medin imao sam priliku upoznati neke profesore koji su porijeklom iz Sirije koji su, naravno, sa velikom dozom brige i straha pričali o svojoj rodnoj Siriji. Zamislite ovaj period koji se spominje od 2. do 28. februara 82. godine. Taj krvoločnik je na narod Hame koji je iskazao želju da se određene stvari poprave, da se u državi znao, za red mir poslao je i avione i tenkove i vojsku i sve skoro sravnio sa zemljom svoj narod i ko bi progovorio u toku kaže noći ili dana dođu po čovjeka odvedu ga znalo se desiti 20 godina da ništa ne znaju za čovjeka i nakon 20 godina se pojavlja čovjek žena mu se već preudala djeca odrasla ne mogu da ga prepoznaju subhanallah zemlja u kojoj leži Bilal ibn Rabbah u kojoj je bio Salahuddin Eyyubi zemlja koja je dala toliko puno alima toliko puno istinskih boraca na Allahovom putu danas krvari i preživljava vrlo, vrlo teške godine. U ovoj posljednjoj godini i u ovom trenutku, evo dok mi danas ovdje sigurni i slobodni boravimo u našoj lijepoj džami, režim u Siriji provodi najsvirepije metode zločina i genocida koje ne može da pojmi ljudski um. Broj nastradali ih u posljednjih 365 dana je zastraš, zastrašujući 10.135 šehida, od čega je 725 rodjece i 605 žena, a nije 438 je podleglo uslijed najtežijih oblika mučenja. Broj ranjenih je prešao broj ko 35.000, a 17.000 sirijaca se vodi kao nestali, 24.000. 212.000 je prošlo hapšenja i torture u sirijskim zatvorima Trenutno ih je u zatvorima preko 60.000 A broj izvjeglijih u susjedne zemlje je davno premašio brojku od 100.000 muhađira Grad Homs nakon granatiranja podsjećana Vukovar, Mostar ili Gornji Vaku Veliki broj međunarodnih organizacija za zaštvo ljudskih prava je osudio zlodjela sirijskog režima i okarakterisao kao zločin i kršenje međunarodnih ljudskih prava. Siricima prijeti prava, humanitarna katastrofa jer nedostaje hrane, energenata i sanitetskog materijala, a onemogućen je i e, onemogućeno je doturanje istog. Međunarodna zajednica je na velikom ispitu po pitanju zaštite sirijskog naroda. Veto Kine i Rusije na rezoluciju UN-a o Siriji je sraman čin kojim se nastavlja agonija sirijskog naroda koji životima plaća slobodu do koje će inšallahu tala doći i od koje ne smije odustati jer je časna smrt bolja od života u poniženju. Sulumčari Beshara vog režima nevjeruju Allahove ajete koji onome ko namjerno ubije vjernika nagovještavaju mu vječni kaznu u Džehennemu Uzvišeni kaže: "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa U devetoj trećoj ayetu nisa u prevodu značenje Uzvišeni kaže: Ko namjerno ubije vjernika, kazna će biti džehennem u kojem će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleći ga i u patnju i patnju mu veliku pripremiti. Uzomom čari sirijskog naroda ne vjeruju u poslanicu sallallahu alejhi ve sellem opomenu Kada je kazao za jednu ženu koja je glađu mučila mačku, da će biti kažnjena u džehennemu. Subhanallah, mačku, životinju koju izgladnjuje i što je sebe smrti, da će biti razlog kazna u džehennemu, a što je onda sa tolikim e, velikim brojem ljudi. Ono što nas žalosti naravno jeste neadekvatan ponovo odgovor milijardu i po svijeta umislimo i na vlade jedino se narod elhamdulillah organizuje međutim ne može e, naravno učiniti kao što to može e, organizovana e, akcija i aktivnost da se na svim planovima pomogne sirijskom narodu oni koji imaju pristup internetu dobro bi bilo da malo pogledaju jer ima na nekoliko mjesta tako potresnih slika Ja sam jučer gledao, doista ne mogu ne može insan nekada ni, ni u, u dovoljnoj mjeri podnijeti sve ono što vidi. Mnoštvo mladića sa otkinutim nogama ili sa otkinutom nogom. I snimak je primitivne ambulante u koje se prihvataju ranjenici i jedan dječak plače, ali mi je bilo interesantno da vidim mladića koji očima pomjera ali ipak stoji a ovaj dio vilice mu je skroz otkinut ne uzubila dali mu je granata skroz otkinula ovaj dio samo se vide usne ali oči mrdaju i mladić sjedi kada se pogledaju tijela nakon što ih ti zulumčari izmuče šta sve urade subhanallahu od sopstvenog naroda jedna država Zato što je htio da slobodno diše, da slobodno bira, sebi vođe i da u zemlji u kojoj je bilo toliko divnih ljudi, divnih muslimana da žive slobodnim životom jer majka ih je rodila slobodnim da kao takvi i žive. Mi smo se imali priliku osvjedočiti toliko puta putujući kroz Siriju na ulazu među najteže granice i granične prelaze koje smo prelazili bio je sirijski. Ta vladajuća struktura je tako prljava i maltene ne možete ništa završiti ako nećete platiti. Bez obzira što imate pravo, ali morate potplatiti službenika ili će vas držati nekad se znalo dešavati po 24 časa da drže naše hadžije, a nekada čak i više ako neće da im plati. Međutim, kada uđete u sirijske gradove, mi smo jedne prilike se zadesile na sabah namazu. Vrlo skromno obučeni muslimani Ovojili su sabah namazi kada su čuli da su to hađije iz Bosne Organizovala se njih nekoliko dvadesetak I oni su sakupili nešto novca Kaže nek se nađe usput. Subhanallah Oni zaslužuju sadaku vjerovatno Ali su se potrudili jer toliko vole Bosnu A mnogi su plakali i govorili Tako nam je žao Da je Saudijska Arabija imala svoj komitet, visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini. Da je Kuwait imao svoje organizacije. Da su Jedini Arabski Emirati imali svoje organizacije. Da je Katar imao svoje organizacije. A da Sirija nije imala ni jednu organizaciju za pomoć Bosni i Hercegovini. Zato što je to bio režim koji je više bio na strani Srbije. Kao režim, govorimo kao vlada, ne kao narod. Narod je bio uz Bosnu. I mnoštvo oni koji su došli da pomognu, mnoštvo sirijaca koji su bili ovdje na studiju, ali nažalost, vlada nije uradila apsolutno ništa. I to je za nas veliki signal, naravno i veliki znak da prije svega ustrajemo u našim dovama i da molimo Allaha da... Zulum, zulumčara, makoliko bio velik i što god je veći, inša Allah, utala je slabiji, jer sve što raste, kaže, jače osim zuluma. Nasilje što god je veće, to je ako Bog da bliže trenuta kada će propasti, međutim, da bi došli do vrijednih stvari na dunjalu Dunjaluku, obično treba proliti dosta krvi, osjetiti dosta boli, propatiti poprilično puno, I možda su sve ovo trenuci koji trebaju da nas probude, jer sve su ovo predznaci sudnjeg dana, a područje Šama je posebno bitno, jer u Šamu će, inšallahu tala, sići, isa, alaih selam. U Damasku, na Munari, već su postavili na mjestu gdje će sići, isa, alaih selam, stavili su i papuče kao simbol mjesta gdje će doći Isa alejhi selam, mnoštvo događaja je upravo vezano za to područje jer na tom području je bio i Ibrahim alejhi selam i Isa alejhi selam, tu je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, bio na mi i na Mi'radžu, jer je izmeke prebačen u Kuds i to je područje koje obiluje mnoštvom poslanika koji su boravili na tim prostorima. Historija je izuzetno bogata i sve ovo što se dešava znajmo da će imati velikog odraza na svjetska kretanja Bosna i Hercegovina koliko mala bila igrala je vrlo značajnu ulogu i ono što se ovdje događalo muslimanima pokrenulo je svjetske tokove i više ovih posljednjih godina ništa ništa više nije isto i zato je imperativ ne možemo mijenjati svijet ali mijenjajmo sebe mijenjajmo sebe i svoje porodice budimo spremni ako mi dočekamo i Dejjala i Iza Aleyhisselama i Mehdija da budemo spremni na pravome putu jer ovo su događaji koji nas doista opominju na svjetskom planu sad pogledajte sa svih strana dušmani rade protiv i to je njihov posao ali da li muslimani rade za da muslimani rade za sebe da štite i brane svoje interese, da vode računa o ummetu, da vode računa onome što treba biti zaštita osnovnih ljudskih prava, da se borimo, da štitimo svoju porodicu, da štitimo svoju djecu, da štitimo svoj unučar, da nam ne budu lahak plijen kriminalcima ulici, drogi, alkoholu, prostituciji, da imamo odgojene, pametne, učene, obrazovane muslimane i muslimanke. Ali to se ne postiže sjedeći u kafani i spijajući kahvu i pušeći cigaru. To iziskuje i zahtijeva rad, trud, red, disciplinu i stalni angažman i nadzor roditelja i pametni pomoć, učenih, pametni, da bi svi kao džemat mogli da uspijemo. I e svako od nas treba da razmišlja da li dajemo doprinos na tom putu. Da li radimo za sebe ili protiv sebe koliko i na koji način brinemo o svojoj sudbini i sudbini svoje djece, jer onaj ko štiti svoju vjeru, ko čuva svoju domovinu i interese svoje domovine, on se može nadati nečemu. Onaj ko kaže, baš me briga, bitno je da je meni dobro, ne može mu biti hajr. Jer jedino smo snaga, ako smo u džematu, jedino predstavljamo respektabilnu snagu, onda kada pokažemo da smo složni, da možemo preovladati međusobne razmirice, razlike i netepeljivosti. I doiste je vrlo, vrlo bitno da i na sudbini sirijskog naroda razmišljamo, jer pogledajte tolike godine trpi taj narod. I danas biva izložen klasičnom klanju. U naselju Babu Amr kada su vojnici uhvatili civile, odvojili su muškarce i žene i na oči žena i malene dječice poklali su sve muškarce i kažu posebno da je to neprijateljstvo od onda kada su muslimani pobijedili Perzijance na tim prostorima to su neprijateljstva koja stoljećima tinjaju iz koljena na koljeno se prenose subhanallah i to je da vam pamet stane kada insano svemu tome razbišnja ili dublje kada uđe da vidite samo kako nasilno se ponašaju vojnici prema zarobljenicima kojima koje su skinuli dopasa svezali im ruke na leđa i onda iskazuju svoj e, svoju hrabrost tako što ih udaraju i nogama po glavama i po leđima i stakviru sve se to snima i sve se to danas može i vidjeti ali nažalost gdje je umet gdje je ta naša unutrašnja energia koja ne treba i ne smije dozvoliti zamislite vašeg brata Da neko udara, a vi mino sa strane gledati kažete šta mogu. Onda smo doista za sažaljenja. Jer je znak da je unama vrlo slab iman. Zato obraćo u ovom trenutku upučujemo što iskrenije dove. Da Allah uzviše ni stanje muslimana u Siriji nabolje. Znajemo da svaka kap krvi sirijskog naroda je ujedno kap krvi iz moga i tvog tijela. Znajemo da je svako ubijeno i izmasakrirano sirijsko dijete i moji tvoje dijete. Da je svaka obeščašćena žena udarac na obraz naših majki, supruga, kćeri i sestara da je strah u srcu svakog sirica naš zajednički strah i znajmo da je u zalogaju koji jedemo i gutljaju koji pijemo hak i sirijski muslimana zato nastavimo danas biti što da reživi u ove bijele sandučiće koliko god možemo onu marku koju želimo iskreno dati u ima Laha da makar malo Nakar mrvu jednu olakšamo sirijskom napadčenom narodu. Molim Allaha dragog da zbliži naše srca u iskrenom vjerovanju. Danas pomogne na putu hayra da smete zulumčara i dušmane koji nam rade o glavi i molim Allaha da popravi naše stanje na bolje i da popravi stanje muslimana u cijelom svijetu na bolje. Amin. Kulluma sami'tum wastaghfirullaha al-azim Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammed Ya Rabbi